wa shërra lumuri muhtë dëthatu ha, wa kulle muhtë dëthatin bidra, wa kulle bidra ti nëndalale, wa kulle dëdalaletin finnar. Falëndërimet dhe lavdata ti takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë e falëndërojmë, dhe vetëm prejti në dihëm dhe fali e kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdata të Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Mohamed sallallahu aleyhi wa sallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar, që pasojnë me besnikri, rrugën e ti, deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndërshëm vlazen besimtar të pranishëm, jemi sëtë së bashku në pjesën e dytë, të ligjerates, raportet, apo mardhanjet bashkërtore. Dërisa të bashkëshërtët janë një shtyl e rëndësishme në shoqëri njërzore është e udhës që të dim edhe obligimet që kanë ata karshinjarit jetrit Ashtu si qëta mjavën e kaluar vetëm po e nisim se për të qenë një familje e shëndosh për të qenë një shoqëri e shëndosh ajo duhet të nisët nga bazat e sajt e shëndosha, e ato baza jënë gruja e dhe burri. Dhe jeta bashkortore, jeta e burrit dhe gruas, është një jet me sakrifica, është një jet me sfida, është një jet me vështërsi të ndryshme. Dhe asë njeri për ju vëtrive, që nuk e ke një shijuar e në dhe jetën bashkërtore, mos e mendani se jeta bashkërtore është një jetë me lula, një jetë e shtruar me lulet të ndryshme. Ajo përvesht të mirave ka edhe peripetite dhe vështësit e saj. Mirë po të gjitha këto, të i kalohen, kur kemi të bëjmë me bashkëshort musliman, por kur kemi të bëjmë me bashkëshort musliman të cilët nuk i kryin obligimin dhe njëri tjetërit, pra pjeta është e mundimshme, pra pjeta bashkëshortore ka vështërsi, ndështë edhe të pakalushme. Mirë po, kur shdo njëri prej bashkëshortve, gruja dhe burri i kryin obligimet ashtu siqë në mësën Allahu të barëke vëtë alë ashtu si shna mëso një dashër yun Rasulullah sallallahu a.sallam atër e shpresojmë dhe mbesi me shpresët madhe se nuk ka vështërsi nuk ka sfida të cilat nuk mund të te i kalohen dhe javën e kaluar vetëm sa përmendëm obligimin e par që e ka gruja në dajburit po e filojmë filimisht obligimet e gruja në dajburit dhe pastaj do të kalojmë edhe aty do të fokusohemi më gjatë obligimet e burin dhe i gruas. Gruja muslimane obligimin e par e ka nda i burit që të ketë moral, që të ketë edukat dhe silje islame. Dhe gruja e moralshme, gruja që ka edukat dhe silje islame Të mira ndaj burrit është ajo që i vendos bazamentet e shëndosha të një familjeje. Pastaj gruaja është e obliguar që në çdo kohë, në çdo situatë dhe në çdo vend ta respekton burrin e saj, të bindet urdhrave të burrit kur ordrat e burrit nuk bien ndesh me mësimet islame pra shdohere i bindet burrit deri sa kur burri e obligon gruan me i bëm më katë kryusit, atëhere nuk i bëhet respekt kryeses duke i bëm më katë kryusit pra nuk bëm gruja me fut vetën më katë në, në gjëna e tja bëjt qefin burrit në këto raste refuzohet kërkesa po dëshira e burrit pastaj nga obligimet tira Gruaja gjithmonë duhet të jetë gatshme, e disponuar dhe e harreshme që ta mirëpres burrin e saj dhe të përgjigjet kërkesave të burrit, e në veçanti ashtu siç e përmendëm javën e kaluar, të përgjigjet kërkesës së burrit në shtrat kur ai e fton. Po ashtu, ajo duhet të zbukurohet. Ajo duhet të hyeshohet ajo duhet të bëhet tërhjekse dhe kreative për burin e saj, jo për burat e huaj. Në populatën të në kundërta, disa gra, Allah ju dhëzoft ato edhe neve, nëse një javë ditë nuk darin nga shtëpia, asë një herë nuk indrojnë robat e kuzhinës, dhe gjdo ere kundërman era e gjelnave të kuzhinës, Mirpo. Për një moment edhe të shkurt, 10 apo 20 minuta nëse del jashtë shtëpis ka më ndrur këtej garderobën. Ka më përdor makiazhin, ka më përdor rrobat më të bukura, ka më uparfymos. Edhe ka më usbukuru dhe më heshue. Dhe është një pikë pyetje e madhe, për kë anë bën ajatë. Na nuk i kemi grat për shoshrë. Nuk janë ato për kolektivin komplet me shfrytzuar njerëzit. Gruaja është për një burr. Dhe nëse duhet ajo me u hieshue, me u zbukurue, me u parfymos, ajo duhet vetëm për një, për burrin e vet. Andaj pra, ajo duhet të jetë kujdesshme për pastërtinë e saj, të rrobave të saj dhe të shtëpisë. Dhe këtër këtë gjë e bën në shërbim të burrit, që të jetë sa më atraktive e matrihekse për burrin e saj. Pastaj ka obligimet që i ka gruaja Karshi burrit është që e jë gjithë dhe herë të nderën edhe të respekton, ashtë sa ka mundësi dhe hapsir familjen e burrit. Sepse, në kohën e sotme, e si do mos pas luftës e fundit, familje tona këtu në vendin ton, ka njës të shëthuren, ka njës të shkapërderdhen, ka njës të vendosin barjera familjet njëra me tjetren. Dhe kur thëm familjet e konfjalen vlëzrit me vlëzër, apo vlezet me motra, me ma të afrmit, se me a gjallare me tjertë, ndështë edhe është bondarmane njeri me pas pëngesa, dhe mos me shkute njën i tjetërit. E si është e mundur, kur janë 3, apo 5, apo 6, apo 7, njën i kabon, njën i njën, edhe një bab, kanë pas jetë të luntur, kanë pas dash ninder me dveti, kanë pas harmoni. Për një moment shkurt, një vit, 2 vit, 3 vit, 5 vit, vit, e po prishët familja. Dhe e kemi gjetat virusin, virusi është nusja nusja kur vjen është ajo që i pëshperit burit të natën vesh ajo të si di vjen i tregon burit që farë babe ka, që farë nane ka, që farë vlazësh i ka që farë motash i ka që farë a gjallar, që farë halosh dhe që farë tezësh dhe disa djemë tri disa djemë tri po viktimizohen nga dashnija madhe që kanë dhe i gruës dhe kemi rastë ku ne po nga drejtoj po thonë hojgj Onë se në 25-60 vjet se kisha pas ditë, çfarë nonë, çfarë babe, çfarë familje kisha pas. E ka bindë ajo me fjalë i ka bëu magji. Do të thotë ka hipnotizuar, kreet e ka e kanë ndrur djalin. Edhe shumë kush po thot, "Hoxh, a mundesh bë pak më i knuot diçka në ai në ai pjesë për i Kuranit?" Pse? Kreet ka ndryshuar. Vetë po mbyllet në dhomë, edhe po rënë nervoz si del prej dhomës edhe s'ka disponim, edhe s'ka e, afrim si kur për para që shka qenë. Jo t'ash afrimin, disponimin, biseden, krejt atje ku në byllët e bënë. T'ash i harën familjen. Andaj gruja dhët me qene kujdeshme. Mos me lujt këtë rëll. Mos me lujt këtë rëll. Sepse dhët i kthejet asaj kërë rëll që e lunë. Dhët i kthejet prej rejave të saj. Si qëtë populli që ka të mbjellish Sigurisht se do të akorësh. E sidomos, gruja duhet të ketë parasysh nanën e burët. Nanën e burët është një shkaj shenjë për burën. Dhe burër jasë njëherën nuk e fiton gjenetin për i gruës, apo nuk e ka gjenetin në nkombët e gruës. Por burër e fiton gjenetin dhe e ka gjenetin në nkombët e nanës. Ndërsa gruja e fiton dhe e ka gjenetin në nkombët e burët. Andaj, nese ty të afrohen këto opcione, apo ka konflikt interesi, nana edhe gruja nuk pokalojnë mirë. Dhe kjo luft tash është bo këgja e modës dhe të tëtë vjeher, reja, reja me vjeher. Edhe këto që s'kan edukat islame, që s'kan kultur islame, që s'kan s'jelë islame, asë larka në shku e vlazen edhe në të bime kërpë i bojnë në për kan a gjeqa, e në për gjumaja, e në për kudinë e qëfarë detesh, qash posht i ganë qitë njona tona vjehrat e tyne sas që për ju drejtohë njona tjetërës a i një mirë, si një familje, në krejtë e ki rethën e gjonë ato për ja bojnë me kohë njona tjetërës që këtu i kom do të të familjes vjehrën ta shpendrojnë fjallorin po folin një allegorike e këni shportën e bërlogut për vjehrë për i thët e k Ajo po esaset po. Ëmira e, e fortë, do më thonë, ajë reha laset valla e fortë. Fatoh Zotit timosë boshtire pasqe. Do të pasqe me rik me ta. Ajë tjetër ta çportën e bërllogut e kanë po ligjsh tash, do më thonë, e dabt. Do të godet atë shkuash shicë. Inshallah, ti e keca më shpejt. Edhe ato plohat me spi kshyrën, sporta bërllogut, konta bërllogut, spi mërmenë që ato janë duke u porfol. Ya tash, djemtë ri po mesin ndo kryç. Kur po ka do të si konflikti. Edhe këto jëndë shumëta, vira, mereja. A tëre qështë dhëtë mi abokë të? A me lonë nanën, a me lonën gruën? Dikush të të le nanën, dikush gruën, asë në në në mësele. Të dyatë maj. Dhëtë me ndërtu raporte transparente. Raportet hapta me nanën edhe me gruën. Po disa nëna nuk mujnë me të kuptu e krejtë disa nona nuk në qëtë kërë e shetë djalin me grud vetë duke o qeshë gojën veshën veshë di qëshë e penganësët, qëpë i hapë dhamë të aty parameje me ta ta është i duhet me ndërtu raporte tjera me i thonë gruës, onë e kur të ri para nënes para babës ri seriës kur të hinë dhamë me ty i zhënëj këtë uke qeshë të i të veshtë të që i bus qeshën disa nona kanë qëvë djalin i bërtit nusës Këto dohet me pas raporte të tjera me tregun nuses, më thonë se të ve, më në herë gjuaj diçka, thënai god bërtas, edhe tani mas 5 minutave hyn dhomë për çfarë fai, bvojm bisedë tjetër. Edhe kët loj bën me lut. Por mos më i thyë nanën. Sa smona shtimë ndryshon nanën 60 vjet, 70 vjet tash me ninusen që të ka ardhur ty aty. Edhe nusa do të më kuptuat se burri nuk monat sikur para familjes, sikur kujosh vetëm me inayt ashtu gati ndaj pra është mirë me rujt edhe nanen edhe gruen pra për para familjes me pas disa raporte pak mazurtare ndërsa me pas raporte tira me gruen kur mbyllësh dhoma se kur je vetëm edhe këta duhet me kuptu të rritë se këto raporte pëndeshen shpesh herën jona me tjetëren raportet vjeher re re vjeher pastaj gruja duhet të kujdeset shum edhe për edukimin e fëmijëve. Pastaj gruaja duhet t'jetë kujdeshme të mos dalë nga shtëpia pa lejen e burrit. E jo siç po ndon kohën e sotme. Ne pyet shumë ku e ke gruan thotë vallai se ditë ka dalë diku. Nuk e din. Elhamdullillah që teknologjia ka ka përparuar shumë ne ka lehtësuar me këta telefonat. Se mos me pas telefonat Zoti na nimet. Për gjysën e ditës, gjysë e atrive si din ku i kanë gratë, heç. E burra kanë me të dvjetërët. Gratë të ty në i kanë bo ka 7 dhe dvjetë. E ndë e pyët burën, thëtë, o njeri, ose o te, ose haqji. Mas leti për kanë, që, qëto që për kanë burat haqji, se haqji, për i thëta e ma letë. Edhe a banë me shku, a banë me bo, a ku të adionë, edhe vesh me bo mu kulë kë njeri, është fjalla për këtë për dohën, <coughs> pak me ukull, aje ditë që zbëm në shkuva. Edhe si bëhat ma, si kur treja zhug, në shumë, se shkuva, nëse vetën. Andaj gruja duhet me vetë burin kur të dalë jeshta prago të shtëpisë. Qoftë edhe nëse shkën të nana, apo baba i saj. Po ashtu gruja duhet të ruaj pasunin, edhe duhet të ruaj fshehcit që janë brenda shtëpisë e burin. Mos me ke shpërdorë pasunin, mos me shpenzue katë edhe mos më i përhapa ato që ndodhin brenda familjes së burrit. Kto janë disa e, nga obligimet që i ka gruaja ndaj burrit. Mirpo ajo që na intereson më ashtu sigurisht është obligimet e burrave që janë ndaj grave, pasi që të jemi këtej burra. Jan edhe këto disa obligime që mund të them të arsyeshme edhe të lehta për me ju përmbajt. E para është që burri duhet të ndihmoj gruen në ahdhurim ndaj Allahut Gjeleshanu. Burit duhet jetë dora e djast e gruës që ajo t'i kry obligimet që i ka ndaj Allahut, sepse shumë gra, e si da mos treja, po habitën mbas fmive, po habitën që bësa mas televizorit, të në edhe shta serialet në mëtën se njëherë me nëzim sunë, gjuën spaniolishte, që tash ju kanë shuë që një 3-4 mujë turqishtës i madhë i vogële si dë mos granimi po dojnë me mësue, të nëjë ka me orë nëjë gjuj tjetër i talishte, pasi që janë zanta gratë, vërri dohet me ndihmu ka pak në edukimin e gruës se si duhet tjetë ajo karshia Allahot. Me edukur, nëse se ka edukur baba i sajë dhe nëna duhet me ndihmu në edukimin e sajë edhe me i thonë kry obligimet që i kinda e Allahot e bare ke vëta anë. Me lutë, me leshk zemrës, që aja t'i nështrohet, t'i bënë sejsh dhe Allahot e Barëke vëtë ala. Dhe cili adhorim duhet t'jetë më me prioritet, më me rëndësi, namazit. Vlazen absolutisht më shëni pe në falin e namazit. Nuk mënë e t'gruja me të qitë t'i kushtë dhe me t'kushzu me, me thonë po martona me ty, e pastaj mas njët disa viteve, onë masit stabilizona, masit pjekna, masit i bëjtë minja nisi me o faliok ku është i parë, në fillim, pa umartu fare, kur të ledhë shkantratën e martesis me të, e ku i zënë me namazë. Një gruqës se fa namazin, gjdo gjahë e rezikshme më nëtë me, me ndodhë. Edhe nuk du të më uquditë se ndodhë, se një gruqës është e lidhë me kryusin, edhe se ka frike në kryusin, a thovallë, që fari bënë për shtypje kryesa? Nuk ndikën asë gjahë kryesat e ka jo. Andaj pra, duhet jemi të që gruja të falë në mazin nësa shumë e zant apo e smur, apo me probleme të pakten të falë në mazët obligative, nëse ka mundë si i falë dhe ato fakultative ato volnetare dhe me u interesu pastaj edhe për adhurime tira se apo i kryen gruja apo nuk po i kryen dhe për adhurimeve tira sigurisht se vjen edhe agjerimi e pas taj nese jenë mundësit edhe haji, mësimi i Kur'anit, praktikimi i Kur'anit e kështë mëral, për lazen namazin, namazin të kini ndër prioritetet jetësore, pra namazit jetë prioritetet juaj njët në familjen të uaj, Allahu Teala thët, wa amur ahleke bis salati, wa stabir alejha, urdhëra familjen të ndë, që të falë namaz, urdhëra, Nuk po at Allahu lote. Po urdhëje do thotë kjo vjen në mënyrë të prerë, urdhën. E dashur grua namazin pesë kohë obligim është ky. Mund të thjesht falet, lutem, jo kështu s'ka. Ktu është urdhëni për prjer, namazin duhet më fal. Po Allahu po thotë, po ti edhe ti vetë zbatoja ti. Se është ç'sharakë dhe demagogji, një burrë që e këshillon apo urdhën grua më fal namazin, a vet nuk e fal namazin. Pastaj është mirë përvesh namazit obligativ nga njerë natën me zhju gruën pak si me dbute, me dashnije, me silet mira, me fale dhe një namaz nate, kur këjt flejnë ting ngrihesh me gruën tënde i drejto është Allahun të barë e lutë Allahun të barë e këvë të alë pastaj prej obligimeve të burë nda i gruës është që burë të jeti moralëshëm të jeti sjelëshëm dhe të jet i sukses shumë para gruës e ti. Morali, i mirë i burrit, për dhe i gruës është melhem për varë. Dhe morali, akhlaku, etika, është i laqë për gjdës mundje. Pra morali, akhlaku e shërën gjdës mundje me leje në Allahot Subhanahu wa ta'ala. Dhe morali, është gjëja më eranë që për shënë në pëshore dite në gjykimit fatë Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallam ma min shenjën efqalu fi mizanil mu'min jaume l'qyame min husni l'khullëq nuk ka gja që pëshan ma shumë në pëshore dite në gjykimit se sa morali i mirë pastaj Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallam kër është pëyt se cila punë të futë mëse shumëti në gjenet, tharësullullahi sallallahu sallam, taku Allah, wa husnul khulluk, devoshmëria taku Allah ku, dhe morali, akhlaku i mirë, të fusin mëse shumëti në gjenet. Pastaj, njeri duke qenë i moral shumë, e përfiton në dhe zemrën e gruës, dhe na nuk mund të shtiremi burra të mdhenjë, burra autoritativë, duke majt arrogancë kërshigruës, duke majtë ndryrime diktatoriale kërshigruës. Po nuk jete ti as ona sa tjetri mabrë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëgjoj në një rast interesant, që sigurisht e keni dëgjuar gati të gjithë. Në njërin prej betejave, kur dul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij, duke shkuar në vendin ku do të zhvillohet betejë, Shorti kishte ragruës e tij të vogël, ajshës radiallahu anha, që ajeta shashrën Resulullahi sallallahu sallam këtë betej, dhe duke shku rrugës, Resulullahi sallallahu sallam i tha, u shtris etni për para, ajo ndalë me grunë mrapa, pra mendojë tash, atje po përgatitën për luft, qka po ja mërmenja tash tu, mus pe u shtrën grunë me luftu, tha jo, tha, oj, ajshë, qëfar ta mërë, tha menja, me garuun e ti, me bogara në vrapim, Ati po përgatiten për betejë, ndërsa ky pak po e disponon gruën e tij. Tha Aisha, çka ta mermenia me garuon e timë Bogara, me vrapue. Aisha ishte shumë e arresë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajo përgjigjë po i dërgoi Allahut. Unë jam e megatshme, edhe vrapun. Po ishte e rresë shumë, edhe ja kaloi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Doli të nccak e në cake para. E u buzëqesh Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaluan vitet dhe në njërin prej betejave të tjera duke shkuar prap, prap shortin e kish me shoshnuar rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha dhe duke shkuar rruges njëjtin veprim e bën dhe rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha o aisha çfarë temer mania me bogara me vrapue edhe një herë unë e ti tha unë gajsh me jam ju ja, rasulullah dhe vrapun tash kush duol i parin cak duol rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe aisha sot m'kaloj rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepse tash unë isha bo më trash edhe këshalëshur shtatin edhe nuk mujta me vrapue ma shumë se sa Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallem dhe kur du li pari në cak Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallem i tha oj ayshe hadhi hi bitilk kjo, kjo fitora është për ato të tonën që më ke mujtë ma heret dhe të thot jemi të barabart pastaj prej obligimeve të burin dhe i gruës është që buri duhet të shpenzaj për gruën e ti alla për familjen e tij. Nuk dua të bëhat koprac. E keni pa disa më pa, sa të bukur, sa të veshur, sa të hëshëm, mi apo gruën edhe fëmin, thotë ja dhonin 1 euro për sadok. Vet është batu sikur bos, ndersa fëmin edhe gruën i kalon në në në në në mjerëm. E kjo kopraci është i gjor. Ky është kopraci i gjor. Gjose këto vepran. Duat standardin më e moj, si për vete, si për grua, si për fëmit. Ta shaka nis, unë s'po i di se s'po si sjemto njëkëshëm modën se mka pak, më ka ikur pak, e s'po më e zao, po këta që bën njëkën modën, po i kanë me emra këto setrat e këpucat e. E nëse i ki me emra, me firma, edhe gruaja do të më pas me firma. Edhe djalët edhe vajzat do të më firma. E ja ti këpucat 150 euro, e gruaja 10 euro. Ja nuk bën kështu. Ne kemi rrit standardin Ganiçin, Kaniçin. Ka se kemi rrit Kejt ka 10 çash të shkonin dhe vlazen, kjo është një sadaka që jep njeri ju për familjen e vetë. Se ka thonë Resulullah s.a.s. Dinarën në fakta hu fise bilillah, dinarin që e shpenzan në rrugën e Allahot, dinarin që e shpenzan për me liru robin, dinarin që e shpenzan me dhon sadak për miskinin, për atë nevojtarin, dinarin që e shpenzan për familjen tane, cilë e ka vlerën matë madhe. Ka thonë, a dha muha e gjëren e ledhi në fakta hu ala ehlik shpërblimin më të madh e ka ai aj dinar, ajo është valuot prej arrit dinarin kur e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saç shpërblimin apo vlerën më të madhe e ka çaj dinar që e ke shpenzuar për familjen tënde. Në hadithin tjetër që shënoni Imam al-Bukhariu, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Men anfaqa nafqatan ala ahlihi yahtasibha fa hiya lahu sadaka", ai të shpenzon çof pak pasuri për familjen e tij, por duke llogarit shpërblimin që i vjen për kët pasuni që po e shpenzon, ajo i llogaritet tek Allahu te bareke vetala, i llogaritet sadaka. Obligimi i radhas është ai i shtratit, Sheikhul Islam ibn Taymijem, se burri duhet të përgjigjet në shtrat gruas ashtu siç i përgjigjet në ushqim edhe në pije, duhet t'i japë të kërkesat, ndërsa Ibn Hazmi ka thënë burri ka obligim të paktën një herë çat muajti të kryejë të thotë marrëdhënja intime me bashkortën e tij dhe Ibn Hazmi e, këtë koment e bën duke u bazuar në ajetin kuranor nga surja Al-Baqarah ku në një pjesë të këtij ajeti Allahu thotë fa idha tatahharna fa tuhunna min haythu amarakumullah e kurato pastrohen pastë përmuajshme atëra afrojnë jo atyre ashtu siç ka lejuar Allahu te bareka ve taala sipas Ibn Hazmit ky është minimumi pastaj preobligimeve tjera është edhe gjelozia e lavduar gjelozia e lavduar duhet të ketë gjelozi burin dhe i gruës ashtësish nga kam suhe Rasulullahi sallallahu alai vësallem e lusim Allahum të barak e vëtë ala që të nga mundësën neve të krymë obligime që i kemë kërshigrave tona dhe të nga lehësën kryrën e këtyne obligimeve dhe të nga mundësën të formojim familje të shëndosh në bazamente të shëndosha dhe për një jet me mirqenje taşandosh Allahu the, na ndihmoft na uzofft dhe na shpërbleft neve dhe të gjithë muslimanët kudo që janë aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahirabbil <coughs> alamin -al Wa afdalu ssalati wa atamu taslim ala al mabuut rahmatan lil alamin nabiyina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pra prej obligimeve tira është edhe xhelozia e lejuar ndaj gruas. Kemi dy lloj xhelozish, xhelozinë e lejuar që e don Allahu dhe e don Rasullullah sallallahu alaihi wasallam dhe xhelozinë e ndaluar. Dhe ajo xhelozi e lejuar është ajo e cila të shtyn ty që ta mbrosh gruan ashtu siçi mbron sy si të ballit ke po dikush me dashme të shërru që shë intervenan instektivisht të i reagim, që shëtu me bo dikush me ta prej gruen, apo me bo me ta uh, nga të smu gruen apo me bo me ta shiku gruen me shikim provokus duhet me reagua instektivisht si ku kërin brunë syte balet se runa zëtë që shenë dalë disatash edhe po i regullojnë gratë kur po dalin rrugës këta e ka një emën pleshti kanë thonë për para dejuza U nëse këmë ditë këto teri Ja këmë nisë me më superhoj Vëqin isha dejoz, më së botë dejoz, më së botë dejoz E kjo dejoz ish arabisht Dejuth E ka thonë pejga meri sallallahu alesallam Se lasetun lajët hëllunel gjenne Tri grupe nuk do të hynë në gjennet Kushena ta El aquli walidej A i cili silët keq Ndaj prindve të ti Mos respektu si prindve Kesh bërë si prindve nuk mund e fiton xhenet. Grupi i dytë thot Rasullullah sallallahu alajhi wasallam që nuk do të hyjë në xhenet ka thonë e dejuth, dejuzi. Ma shqip i bën e dejuz. Dejuzi nuk mundet më hy në në xhenet. Pse? Se ky dejuzi është as i pandjenja që me me i fol grua e tina, me pregrun e tina, me provokun gruan e tina, apo nanën e tina, apo vajzën e tina, apo motrën e tina, që knaçet. Knaçet. Pra kënë e ndjenë si krenari, s'ka ndjenja heqë interesantë. Runa zëtë njëri me ronë këtë dëregjën, këtë shkallë bëndë dëregjën e derrit, se derri nuk kanë ndjenja. Ndjenja nuk ka farë, si funksionu e ndjenja të hitë se ka problem. A shumë kafsh, edhe insekte janë shumë gjeloze ndaj kresave, ndaj, ndaj gjinisë të butë, gjinisë femnore. Ndërsa njerëzit janë bosh shumë të butë së druna zëtë. Bina binë knaçet kur e merr gruan dal edhe e shikojnë njerëzit. Atë grua pseç çeshë vesh sa mënyrë provokative që shoqërit po shikojnë këtë. Bum kë e bë sonte. Kur e ka bë atë një xira me ta, kur ka hin kafe, ti e ke në qendër të vëmendjes. Knaçet si gruaja vet ka qenë në qendër të vëmendjes. Runa zot. Am të vllazën nuk bën me u bot dejuza. Na musliman, no dejos. Dejos nuk bën musliman. Bina nemesna ka hije. Xhamiave nuk na ka hije më bot dejuza dot me past xhelozin e lejuar jo xhelozim e paranoja me parajykime se disa te proin tani disa runa sot grye me fjalm me baban me telefon na ta perjon telefonin se zot burri ke po kadale nuk do te me shkon kët shkall nuk bon kët stad me mrri xhelozia se kjo tash kalon paranoja parajykime pastaj pre obligimet ce kem ndaj gruas sot me ja respektu familjen s'po flasim shum çysh kemi çeh me na respektuaj neve edhe na asaj vesh neve alhamdulillah na ka lecu zoti s'na ka bu obligimeve më të mënejt me familjet gruase, pastaj të kishal monumentet kishin lu njerëz, po dilemë e lan me shku kanë një herë kur don, edhe në herë kur të vin ata më u bonin nesh aty, nëse smore shumë me najt me ata, një njerëz shturt edhe nuk ka sh problem. Për këto obligimeve tjera që kem obligime të parë bash është edhe edukimi i fëmijëve, nuk po, do me lan kërit gruas, po duhet edhe vetni për qindje me marr në edukimin e fëmijëve. Inshallah Allahu na mundson edhe na le të thën që të kem jetë të lumëtur bashkërtore, të kem mirëqenje dhe të kem harmoni me gratë tona dhe inshallahullahu në furnizon edhe me pasërst dhe vëqëm, me pasërst musliman. Përshëndet në me salavate dhe selam e Rasulullahin sallallahu alesallem, a i cilë e shte në kulminacion të moralit, a i cilë e shte në kulminacion të kryrës e obligime vendaj bashkërtëve të ti,